قرآن محترم اور جن کو مولانا مبتی سرگیدی سے دا دور اے تفسیر قرآن چی پچار بارہ آتان میں باندی شروع شوئی را اور پر ستر ایک نان میں باندی سر ترسی دلی را دو دیل ملائی دو پتر ایسا تئی تا اشاری تاید سنت کے سات دکان نمبر پیس عبدالرحمت لازال از دیر میں چوک جنگیر را را سوادی پروپرائیتر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر زیو دنسا ایک ستا واندس ایک سو چوبیس بھو پارا دے وَهَا سُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهَ مَنِ کَيْ خَلَفْدَ اللَّهِ کِتَابْنَا دو ڈلیشوی نیر لارنا ناکیبین صوب دی ناکیبینو او ریدن کی ناکیبینو سورة مومنون اطلع سمس پارا سورة مومنون ارتا اللہ ذکر قئی قرآن ناچه مقع رئی نداز کون خرق دے ناکی بینو دے سلور آو یا ایمان وَإِنَّ الَّذِينَا لَا يُمِنُونَ بِلَآخِرَا عَنِ السِّرَاتِ لَنَا یقینا کزان چې مان دراړي پاخیرات اخرت نه مانی ان استراتی لنا کی بول د دېد قرآن نا ویدونکې قرآن نا قرآن نو څوک داری وان الذین لا یمنون بالاخرا ان استراتی لنا کی بول دغه سورۃ ابراهیم سورۃ ابراهیم 36 نمبر اته ګورې شپږ درسم سورة ابراہیم دیا اللہ سمسے پارا اشپک درشم در نیغ لارلہ قرآن ناوڑی دن کی سوک دی مبتادیعین رب چھتیس نمبر آتو رب انہو نازر اللہ من اللہ فمن تبیانی فانہو منی ومن آسانی فانک غفور رحیم اللہ انَا وَنَا ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عِبَادَةٌ دِجِ گمراه کړو ډیرو خلکو لاره فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي چاچی تابعدارو کړو زما داغه په زما لَا وَمَنْ أَسَارَنِي چاچې نه فرمانیو کړو فانا کا غفور رحیم و ما سائ چاجو پرزمانه فرمایي مبتدیع حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمایي کل امتی يدخلون الجنه الا من ابا ټول زماه مت داخل بش جنت تا الا من اب مگر عبادت با خو چې کار وکړو د داخل جنت نه صحابه ایرانجو نبی اسلام فرمای ټول جماهومت داخل بشي جنت الا من ابا مگر وذوک چې کار وکړو دود دا دو جنت صحابه او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یهود نشاره خداوي یهود او نصارا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا ونصارا یهود واي جنت ته یهوديان نصارا واي جنت بنصارا زي انکار نہ کړي او پري umat کې داس بدبخښوک غوړي چې جنت دې ټولوم انکار کړي داس تو کې دي شي نو نبي رسول من عطا داخل الجنه چا چ ز مؤمنه لا نو داخل بشي جنت تا و منع ساني چا چ زمانه فرماني با انکارو کرو دا تلو دا جنتنا او دا پیچندو مبتدعو فقلابا او دا دا دا تایجو بل روایت کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے ڈڑے رکولی ملائک راگلی سترگی پڑی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا شوئے دا ملائک یو بلتا وای دا او دا دا نا بلوای اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَاتُونَوْا والقلب يغزان سترې ودل او زړې ریوي خو رب سره ربت نه ختم تمشي رب نو جوځي کې ګنه را ختم وي وته اسلام ربت ربت رب سره برابر جوړ دی نبا اریو مثال وی استاذ دې ملګریو مثال دې مثال بیانول شروع کړو ان सयدان بنادارانو یو مشروع یو کور جو کرو چه کلا کور جو کرو نو یو استازی تووی او دسترخان خور کرو دوڑای تیار کرو مادوبای خور کرو او بیا یو داعی توی چور شفلانی تو وفلانی تو وفلانی تو وزمان ملمانه دی نو چه چا داغ داعی خبر او نو اگر کور سا برداخل شي اگر دوڑای با خوری مالک بخوش آلائی او چات چې د دایي خبرونه نه منل دا نه باغه کور ته زیانه په ډوړې خوري نه بیا یو بل توای یو عاي دی ودره نبل وی نه سترګې ودره ځړې وېس دي په دې مثال تطبیق وکړي نو سید هو الله سید هو الله دې کورجو کړو اسلام دایره محمد صلی الله علیه و سلم نو جاده محمد صلی الله علیه وسلم او اسلام ته داخل شي جنت ته ځي الله تعالی راځي کیږي کی اقوینه مدلنا فرماندی وکړو نبه کور ته جنت تاو نبه اسلام کی و من اسانی و من اسانی فقلبا چا اون من لا انکار وکړو د جنت نا فَمَنْتَ بِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي چاچ زمان تا ویداری اکڑو ناغذ زمان ومن آسانی فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمُ اللَّهِ رَحْمَتُ نُو لِي گِ پازر شیخ دور دیر دا تکلیف دوری ہو, ہو اُس خَالْحَمْدُ لِلَّهِ دیر سَوَلَدْ دِي خوشحالی دا تکلیف ہی نشتے پو بیان دا مسئلہ بنی خلق خوشحال یو زلو وی امبار تا تلم ضروری کار میو اگه وقتی تانگه که دی زیدین امبار و پوری دوانی بیاغستی دی وی زلو دی مور تا چور رسیدم تانگه که سوریم دی یو هندو را دی والا ما توی تکوش شا اگه سور کرو مای زمان زوری کار دی, دی بدل دوانی درکه از بدل آتانی درکم خوما پریده وی نا تب کزیگی ویتان از دا آتانی واخلا مکم اخیل پولیس راگه نو مانا پندروس روپے آخری جرمانا صبح سرحات شیخ رحمت الله اغیبان پسوار نی پابندی بندی چې پنجاب ته تا دا دی زنا پی پیاده تا پوری حسن عبدال تا پنجاب کی آزادی وار لک زنم و عدوان خنو کرے نوی دیر زیاد تکلیفون تیر شو نوی ارزو اشپده ما سوچو کرو ما خو هر ځای تر رسیدلیم خبر می خپل کړي اوب منی نو خو کنه منی خپل کار به کوي زنه خپل کاروبار کوم ادا خلقا چا نه منی په پله کې زما سترګې خوب وینم خوب کې یوونه ده ادو ویښ کیو ګډا چرای ناس دي او چې زو ورته نږدې شم نا ل جنابی ابراهيم عليه السلام ده چې زو عودریدم نو ماغه مخ دنیا را امام ابراہیم علیہ السلام په تاسو بیان وکړه زپاز دې تم بیان می شروع کړو چې بیان می شروع کړو چا لړ وړي راغځي دي چا کمزله چا بدره دي ابراہیم علیہ السلام وی فمن تبعني فانه مني ومنعني فانك غفور رحيم ما په دنیا کې دغه کار کوي یزوی چې ماذر توبه وست استغفر الله دغه تر قیامت په کار ده الله ترمر کو زمنګا مصرح دی پاتی دکی فمن تبعانی فا انہ ومِنِّ, ومن آسانی فا غفور رحیم نتیب بخون کی میرا بان دارنگی تی دی دینی غلال طرف تا شراط مستقیم عبادت قرآن دی طرف تا رابلن کی صوب دی داعیین تا اگر داعیینی صوب دی سلط مومنون اطلسمه separa سوره المؤمنون دري او يا ما تو ګري او يا ما وينك لا تدعوهم الى صراط مستقيم محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وينك يقينا لا تدعوهم الى صراط را بری ذیل راه سره ته مستقيم تا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم داغه سورت يوسف يوسل یو اتم سورت يوسف سورت يوسف يوسل یو اتم التا الله ذکر کوي حا یوسف ری دادا وزه پیغمبر ما پیغمبر زمه راشه فين صلوات ورا <تصفيق> دو چوب دے پیغمبر دے او پیغمبر دے چاہ دے قُلنا اراغازی سبیلی هوی دا دا لار وProf دا دمال آرада قُلنا اراغازی سبیلی وی دا دا, دا ادعو الاللہ را بلم خلق اللہ ترفتا ادعو الاللہ را بلم خلق اللہ ترفتا علا بصیرت نو خو سوچ سمجھ باندې مو انا ومانه تابانی زو زماته بيدار د چا پیغمبر دی او پیغمبر د چا دی او پیغمبر د چا دی څوک چې سراته مستقیم طرف ترابلی عبادت طرف ترابلی د پیغمبر تابعداري طرف ترابلی قران طرف ترابلی دعوت ال الله کار کئ دته ویلی شي د پیغمبر تعبیر دی پیغمبر دی او پیغمبر دغه دی د ټول روز زاروغان وکړ کئ الوغان واخل نه یو خرڅوي یو واخل نه یو خرڅوي از دین کارالو کئ نه او باز د پیغمبر تعبیر له کسن تا. کم کمز کم د الله دین د پر ځای کار بنئ سرات مستقیم طرف ته دعو ونور کئتا قول ازی سبیلی ادو الاللہ علی بصیرتن ان انا و من اتبانی ایدینا سراط المستقیم سراط واللزین انامتا علیہیم لار دا غا خلقو انامتا چتان احمد کرے پاگی باندے دا ایدینا المستقیم ترکیب کی مبدل من او صراط اللہ زینہ دا په ترکیب کے بادل دی او مبدل من ہوئے سی توتیہ بھی مقصودی بادل بھی نمانا حضا شو ایدینا صراط اللہ زینہ علیہم او خو منگتا مضبوط کے منگا پلار دا خلقو چتا نعمت کرے پاغی باندے تا نعمت کرے الله جی پچابا نی تا نعمت کرے دا غی لار راتو ہو اس آیت لک مشکل دے زکا ان عم تا علیم تا نعمت کرے دے. نعمتو در رب العزت دو قسم دی د تا کم نعمتو مراد دے نعمتو یو دا دنیای جسمانی نعمتو نی دی او بل نعمتو روحانی نعمتو در رب العزتو دا جسمانی نعمتونه بیا دو قسم دي وهبی وهبی الله ورکړی زمونځو دخل کسب پکې نشته ا شي الله ورکړی دا نعمتونه ته وهبی نعمتونه وایي دیم کسبی نعمتونه دي بنده څه کسب کويو ناغه کسب په نتیجه کې الله پاک ورکوي هم دا شي روحاني نعمتونه دوه قسم سو وحبی دی وحبی اللہ ورکڑی دی او سو کسبی دی بندکہ سب کئی انسان لا رب العزت لا سفی ورکڑی دی لا سفی دماغ ورکڑی دی ذری ورکڑی دی استرگی ورکڑی دا دا در رب العزت و نعمتون دی جسمانی وحبی دی منگ سا فکی کوشش نو کرده سوال ام نو کرده بغیر دو غختون رب العزت منگل سرگی را کرده لاسون را کرده اخبر را کرده جب را کرده گویایی کئی وگی او ریدل کئی لاس اخبر را کرده چنل کوي نیول کئی دا جسمانی نعمتون دی وحبی دا رنگی جسمانی نعمتون سا کسبی دی کسب سرے کئی کسبدا چې سړی مهنت وکړو سکول ته لاړ سبق زده کړو لسموي د لسموي ډاکټری پکې زده کړو د बिजلي کسب یې زده کړو د کسب یې زده کړو کا سب کړو مهنت وکړو اگر مهنت په نتیجه کې رب له عزت دروار دا نعمتونه جسمانی دي او کسبي کسب سره تړاو لري پټی تلړ الوګار ځان وګاټه ځان می وګاټه پیاز ټماټر یې وګاټه زه کته پکې مهنت کړو الله والا ورکړو دا نعمت دې خو جسمانی دي کسبي دي دا نه د روحاني نعمتونه روح ما روحاني نعمتونه رب له عزت مونږ باندې احسان وکړو د مسلمان په کول کې الله مونږ پیدا کړو سمهانا دغس النو دغسی الله پغم مون مومنان پیدا کړو الحمدلله علی ذالک دا الله مهربان دی د الله فضل او کرم دی د الله احسان دی هم دغسی دا روحانی نعمتونه څوک اسويږي اقدا چې مون تاسو دل ترازو یو سره کور ناراضی مهنت کوي قران عزت کړی په را دا پر کلی نجیبن مدرسې ته بارا مدرسې د لیجی ال تسابق وای کله قران الفاظ یادای کله د قران معنا یادای ها علم فقه زکې علم وصوله فقه زلګي اغا وسایل د علوم علم صرف زکې نحوه زکې معانی زکې میراث زکې دا اګه اندازی علوم زکې ندی مهنت کې ځان کړی نو بیا چې دا ځان کلهي کلهي د دروخ مضبوط شي الله والعلم ورکي نو دا نعمتونه دي روحاني او کسبي نو دلی انا امت علی انکم مراده لا دا خلق چې تا نعمت کړو دا ولا بادشاهي ورکړو دی نو دولت یې ورکړو لکه کارونه چې ورکړو نه نه دا مراد تلنيشته دا مراد تلنيشته نو کم نعمتون تن مراد دی نو ماویلو دو قرآن کریم تفسیرو یو زکی اجمالوشنو بل زکی قرآن تفسیر کئی داگو نو چکره خبره زین که اشکال ناشی نو دو قرآن متاره شروع که قرآن با پخپل رو حل کئی لگر در سرات مستقیمو مم نکویدو نو مم قرآن تو نو قرآن پخپل وضاحتو کرو دارگی دان عمت علیہم مراد سوک دی کم منعومن علیہم مراد دی اشکال واد اشکال پخبر و قرآن قدمی سورت نساء لکبر سورت نساء اللہ دلی وضاعب یو کم او یایم یا آیت سورت نساء یو کم او یایم یا آیت سورت نساء وَمَنْ يُتَعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُهُ فاولائک المعذین عمل علیہم وما يتلو الرسول یصحابی یارسول الله صلی الله علیه وسلم ما ينبغي لنا ان نفارقک فی الدنيا یا رسول الله من سرنا خای اذا قبره صلی الله علیه وسلم چتا نه په دنیا کې جوده شو دغه ژوند کی چه اروازه اشپایش چه تاثره ایو چه جداکی گودرنانا ولی ذکر قیامت را شی که منگ را بلعزت جنگ تا بوتلو نستا مقام تا منگ را سیدیدو شکا نا دنیا کی گوری نا چه صدر وزیراعظم شیراغس را ملاقات دیر گران شی بیا ملاقات چه تا کیمی ایم پی ای منبر تا او گورا جنازه وارا خلاص باو وسہ تخکاری نہ ہڑو پتن لگی مل دے گوندے رڑو پتن لگی نہ ایم پی ایم این اے وی پھو یا ولا ورتے یا نہ ورتے ورے ولا نہ پھو شوی معزز سی نو جنازہ کی برات او سو تو نو خدا خبر نو کہ قیامت قائم سی اس دا مرتبہ دیر بلن بارا رہا ایت خوشتا ملاقات منگ تا ممکن نده در لکه زندگی دنیا داده مجودا کی گونا نرابل حضرت آیتو نرابلی گو ومایوتا اللہ ورسول یو خادی جوڑا شی اگه که هر قسم خوراکوی ریجشتی کمهشتی وقشتی هر قسم طولونشتی خوشالیشتی هر نظار سړي زړوغواري چې دې ذاته زوم لړې مام جوړي پړي لوړ خلک برازي او زوبر سره ملاقات کوم لیکن اگر څوک تريشي چې هغه څنګه کاډ پکې وي اگر ته دعوته نه امه راغه کاډ وي او چې کاډ نیوي اته ټپړه دی یو سړي سره لاوړې چې دې لاري شي زپکه زم خوراک کوم ته امغه ازه سړیا خپل کار کو ته ته کاډ نه نه نه پری نو دغسی دو نمبری الله و له لپ دنیا کې پیدا کئی دو نمبری نو چکل دا دو نمبری در سروی نو سلور نمبری تاؤسو میراوی گی وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَالْرَسُولُ او چاجه تابداری وکر دا اللہ او د الله لپیغمبارو دا دو کارو کرو فَاُولَاهِ کَا پَسْدَا کَسَانَو مَحَلَهَ زِنَانْ عَمَ اللَّهُ اغا کسان سره بهي چې نعمت کړل الله باغي باندي الله پی نعمت کړې من النبي نو وصديقين او شهدا او صالحين نو انبياء سره صديقين سره شهدا سره صالحين سره فاولا الک معلذین عمل علیما لذا کسان اګه کسان سره په یوه چینه نعمت کولو الله هغه باندې چا باندې الله نعمت کړو انبیاء صدیقین شهدا او صالحین نو شهدا او صالحین نو منعوما عليهم طيبو انبیاء صدیقین شهدا او صالحین صراط الذين انعم عليهم الله مون رواه کې داخ خلق په لار کتاب نعمت کړي چا باندې الله نعمت کړي انبیاء اسلام صدیقین شہداء او صالحین فاولاء کا معلذین علیہم ذی سمات طلب دی قاجانی لیکلی دی الہامیہ کی وی اوپر داخل مخزم کئ او زما بیعت ن کئ اری مخزم کئ زما بیعت ن کئ نو څنګه وے مے فاولاء کا تانیمت کره باغی باندی نمانعومن علیهم کې ضعیم اگری ما دعاگانی کولی کولی کولی نزعی صاحبی نماریم شما عشا بسی ولکا بدبختا فولای کا معلزینا نعم الله علیهم دا پیغمبر کی دل دا پا دعاگانو کیگی یا پا محنت کیگی که دا لحباک پیدا کئی دغسی پیغمبر پیدا کئی دغسی پیغمبر پیغمبر کن اپا محنت نجو گئی ماسٹر کن پیغمت پیغمت جو گئی استاذ ملا پا محنت جو گئی پیغمبر کن پا محنت نجو گئی پیغمبری چیزا داو فبی شیده اور بیعد پیغمبریں سلسرة رسول الله صلی اللہ علیہ السلام بنی ختمہ شوئیده انا خانتما نبی نو و لا نبی عبادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نفرمائی زیم آخری دی پیغمبرانو نا لا نبی یا بعدی ما پسی بل پیغمبر نشته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی جنت دا نبوت یو معنی و جورش و بنگلہ یو خخت پا که کم و از اگه بس نچه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سره نبوت معنی مکمل شده نتوی خبیز زکم زیدرالی پیغمبرو ارې بچکله او رې کله وای چې بروز د پیغمبرینو وکړه چې د پیغمبر بروز کوم ځان راړي کړه چې د پیغمبر بروز کوم ځان راړي وې و ډېر ساده و سم ساده و دا ټaney دا کمن سو دا ب الټن وغول یار وفه ډېر ساده و وې دا چې دا ګورې ډېر افخغه و لیکن کلا کلا داودست دا وچولو لوتا بے راواغستا اگر لوتا بے اوکوڑا پا دین پویرش دا گودا دا که لوتا دا فوشوی دغسی پیغمبری آری واب بیمانا در پیغمبرو که دی کافرو دو اید علی شوی چاور تا پیغمبرو نوم کافر دی او چاور تا مجددو وی لکه لاوریان وای دیوم کافر دی دوڑا کافر دی فولای کامال لزینا نام اللہ مِنَ النَّبِيِّنَا وَالصِّدِّقِينَ وَالشُوَدَى وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَا سوخ استدھی داکسان پا ملگرتیا سوخ مل نصب کی انبیاء ملگرتیا دا صدیقین و دا شوضا و دا صالحین وَحَسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَا سراط واللزین انعمت علیمو ایدن سرات المستقیم مبدل من هو سرات اللہزین انعامت علیم بادل نمانا اوستاشو ایدن سرات اللہزین انعامت علیم اللہ من دم نعومن علیم پر مضبوط کی دا انبیاء د دا صدیقین و دا شهداء و دا صالحین و غیر الموضوب علیم و دا غیر الموضوع بی علیهم یاد ما سباقانا بدل دے <تصفح> مطلب دا اہدین سرات المستقیم مبدل من او سرات لذین آنعم تعلیم بدل دا بدل بیا مبدل من ہو غایر الموضوع بی علیهم ولضو دا تا بدل ہو دا مطلب دا اہدین آخو مضبوط کی منگا کلار دا خلقو چې تا نعمت کرے پا غیبان دی چا رب العزت چی نعمت کرے دی نو دا غی نخب اسی نو دو نخی سالمین عنی الغذاب و سالمین عنی الظلال چی بجوی دا غذاب دا رب العزت نا اور بجوی دا ظلالت سالمین عنی الغذاب والظلال چیز زلالت او غسین هم محفوظ دی بسو رب رضید چی پچابن نعمت کرده دا غی نخبسی نده اللہ غسی پا آغا باندی او نا آغا بندن نیغلال خطا شویده بس دا دل نخی چیچاکیوین آغا منعومن علی امده اللہ پا آغا بان نعمت کرده سالمین عنی الغذب و الظلاله یا دا غیر الموضوع بعلیم ولو الظالم دا ما سبق دا پار صفت دے صراط واللزین انعمت علیم موطوف لا دا خلقو چتا فضل احسان کرے پاگی باندی اللہ چی فضل احسان کرے پچا باندی سنبی نقبسی غیر الموضوع بعلیم داچه من عمون عليهم چه نو باغیبان شویده غوصا ولظا لینو داچه من عمون عليهم چه ند آغینا لار خطا شویده صفت شده شو ما سباقا چه صفت شید اس لغوان ده اغدا اللذین کی معرفه بی او غیر موضوع د غیر الموضوب معرفیت مضاف شویده لیکن لفظ د غیر متوغل فیلی بحام دی بحام که ڈوب پروفی بکیر دی انکا معرفی تو مزایف شی اغز تحریف نکوی نا کرا دا بیار نموصوف و او صفت نا کرا مطابقت د دا موصوف و صفت کی نشتے نموفسرین دو وجه ذکر کئی یو دا چی دا موصول دے لیکن موصولہ په تعریف کې الفلام غوانی ده الفلام سلور قسمهو جنسي استغراقي عاد خارجي عادي زيني د عادي زيني په قوت د نه کړې کې وي نو دا ونګي دا الفلا موصولاتم سلور قسمي جنسي غواني استغراقي غواني عاد خارجي غواني عادي زيني غواني او عالی زینی پا قوات دا نکره نو اللہ زینان عمت موصول پا قوات دا نکره کی دا غیر الموظوب علیم دام نکره دا نو موصوفم نکره و صفتم نکره نو دوارو کی متابقات دا دویم تعویل اگر دا اللہ زینان دا موصول معریفہ دا ہے غیر الموظوب دام معریفہ دا ہے نوګټو اچک نحو کې لیکلي دي چې لفظ د غیر متوازن فی الابهام ده د معرفت مضاف شنه بیا هم اخذ تعریف نه کیي لیکن هغه معرف... قاعده لورن هم ګرځې پورا قاعده دا, دا, دا چې غیر لفظ متوازن فی الابهام ده معرفت مضاف شی اخذ تعریف نه کیي لیکن کله دا چې معرفه وی چاغد پر زدوی بیا هغه اخذ تعریف کایو لك عليك الحركه غیر سکون حرکت د پر یوز د سکون سکون د پر یوز د حرکت د غیر معرفه ګرځي نو موضوع د پارا زد د منعوم یوزد نو دی وزنا د غیر د الموضوع نه اخذ تعریف کرے ما الذين انعمت عليهم هم معرفه موصوفه او غیر موضوعی علیهم هم معرفات صفته متطابقت راغ په ميزه موصوفه صفات کی مغذوب د غضب نه دی غضب غضب عربی کې ویل شي ثوران او نفس تیزوالي د ویډ برډ پريشر د ویني پريشر د ویني تیزوالي دته عربی کې غضب <تصفيق> لگه دا سری لغوصه رو ورشی نا دا دا مخصور شی رو گونه او پرسی که پریشر زیاد شویده دوین پریشر زیاد شویده نو غذب ویلی شی غذب معنی غوصه نو مغذوب اقا این اقا توکا چه پاقی بانی غوصه شویده پاقی بانی غوصه وشی قد غوصه در غوسه د غوسې نسبت کوله جلالت و شي الته وینه د پریشر کو تصور نکي مطلب ای دا کله چې د انسان چا غوسه ورچري انتقام اخلي دا انګي د الله ته چې کله نسبت د غوسې وشن معنا انتقام شي انتقام شي اوس دا معلومول غواړي سراتلذین نعمت علیه فاعل ذکر کړي لار دا کو چه تا فضل احسان کرده ده پاغی بادی چا تا نسبتو کرده اللہ تا او غیر المغضوب علم غصه شوئی ده پاغی بادی او غصه چاو کرده فاعل ده ذکر کرده مجھول ذکر کرده مغضوب اسم و فرصه ده ذکر کرده داولی ده دا پار ده تعمیم اشاره دیتا دا چه چا بانی ده رب غصه و چی کنه اغا یوازی ده رب بیانی بیا هر چایی د اللہ پی د دا ملائکو پیوی دا انسانانو پیوی ہر لعنت کون کی پیوی اللہ حبو موسیٰ تی دویمہ سپارا لکو گو رئی تعمیم دا سپارا سورت بقارا دویمہ سپارا التا اللہ ذکر گئی ان اللہ زینہ یو سر یو کم اِنَّا اللَّذِينَ اَكْتُمُونَ مَانْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى یقینا ناکسان چودوی پڑھائی اغاچ منگراؤو لیگا دوازع دلائلونا دو ادادنا من بعد ما بیانناو لناس فی القتاب اولائکا چیم ما بیان کر رئے او دی پوٹول دا دسان دانات به کوي پدوي باندې الله و يلعنو ملعنون لعنت به وای پدوي لعنت وونکی عام نشو د الله چې پچا لعنت شری بیا د اچا لعنت دی به پچا غوسه وشي نو د هرچا غوسه یې دا یو ورپسې وګرا یو څه جوړې پتهم کې ان الزینا کفارو و ماتو اولئك عالا هم لعنت اللاه والملائكة والناس اجمععین انو کفر یقروم رشب کفر ندی لعنت اللاء داء اللاء بلعنت والملائکا داء ملائكو پلاناتو والناس اجمعین انو داء خلقو پلاناتو داء اللاء ملائكو پلاناتو داء خلقو پلاناتو وَالْمَلَاِكَتِ وَالْنَاسِ اَجْمَعِينَ لَوْ تَعْمِمِ اُکْرَو دیو اجن فائل دا انعمتا ذکر کرو او فائل دا غضبی نلے ذکر کرو دو پار دا تعمیم او بل دی سراط مستقیم باست علا ذکر کرو ای دینا سراط المستقیم سراط واللزین انعمت علیہیم تانیمت کرے باغی باندی علا رازی استعلاد پارا علیم باغی باندی علیم علا استعلاد پارا سورت انعام لیکو گورے سورت انعام سورت انعام یو کم سلوی اختم سورت ال ذکر گئی علا استعلال پارا واللزین کذبو بی آیتنا سم و بکم الظلمات من یشا اللہ يزللو ومن یشا او چاللاج و خدا اللہ یجعلو او بگزای اغلالا او سکرہ علا صراط مستقیم پاس دنگلاری نگلاری غانجی دا دنید پاس بروانا علی سرات مستقیم انعامت علیہم او علی علی سرات مستقیم ومن یشا یجعل ہو علی سرات مستقیم زلالت وغیرہ رازی اللہ تو قرآن فیضی کرتے سورت توبہ سورت توبہ دیکھو کلے سورت توبہ سورت پنزو سلوی اختمایت ان تو ور افیزه گر فی عربی کې ظرفیت د پارازی ان ما استاجنون الکذین لا یمنون بالله والیوم الاخر والیوم الاخر ورتاب قلوبهم عاشق من شوز ذلون ددی فهم فی رایبهم یا ترد دوننا پس دوی فی رائبی ایمان پخپل پدی شک دنانا علماء فی القوز ابو پو قوزا کے دن دی فی ظرفیت پرازی فا هم پس دوی فی پخپل شک دنانا یا ترد پریشان دی فی رائبی ایمان گویر دو گمراہ ذکر کئی ننا باصل پکی ہے ظرفیت پارا فهم فیرہ بیمیتر عددون لوں دارے گی سورت سبا سورت سبا دو اشتمہ سے پارا سورت سبا سلیر اشتمہ آیات آیات دو اشتمہ سے پارا ذکر کئی قل ميرزقكم من السماء و الارض قل الله او ذرا ذکر کړي فيهم ذکر ذکر کړي قه هدایت باندې علا له ازلالت کي فيلا قل ميرزقكم من السماء و الارض و يا ذو ذکر کړي تاسو د برابر وکړه سوګري ذو ذکر تو ای وقت فکڑے کل اک زلش ہونے تا بس ہو آئی قل اللہ و آیا اللہ اللہ راکیو قل اللہ و آیا اللہ و انہا او ایا کوم لعلا حدان مونگا تاسیو پہ ہدایت لعلا حدان مونگا تاسو یو پہ ہدایت ہدایت پاسا علا ہدایت لعلا هدانا او فی زلال مبین زلالت کی فی راواز یا ایو پو گمرائی زرگنده کے فی زلالت کی پاکی فی زرفیت دا پارازی او علا استعلا دا پارازی ہدایت و دنعمت خبری نو قرآن علاز کر گئی او در زلالت و در ریب خبری فی نه خون ننباسی دن نیکی قل وَإِنَّا عَيَّاكُمَ لَعْلَى هُدَانَا اَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍّا سرات رذینا عَمْتَ عَلَيْهِم غَيْرِ الْمَغْظُوبِ عَلَيْهِم اوز منت دا معلومول زوری دا چه دا مغزوبن عَلَيْهِم دا غَذَب مَعْنَاهُمُ بِذَكْرَ سَوْرَانُ نَفَزَو غصه در رب العزت رازی نو پچه با دی رازی دنی در پر سا اسبابش تی لکه سری کی بی بیوی نو کی بی در پر سباب دی اگه سبب دا چې دو دو تو دو سلا خراب شوی دا در پال ندیک کرد نو غضب در رب العزت راترو در پر سا اسباب دی سا اسباب دی چه اگه اسباب بانی غصه در رب العزت رازی دارنګه دو زلالت د پاره اسباب دي کوم اسباب دي چې پاره باندې زلالت تړې وړي چې موږ پالو دارنګه دو د ځل معنی څه ده ځکه قرآني کيرين کې لفظ په مختلفو مانو باندې مستعمل دی دا معلومولو ور سره زمنن افقهي سمسائل چې د سورته فاتحه په موږ کې حسيت سره او بیا قرات په حد ایمان کې او پاک د مقدمي کې څنګه ده دا چې سورته فاتحه په ځین لفظ د امين د معناي سره سيراځي او د امين حسيت سره بیا په موږ کې ویلو د اريت حسيت ده ان سبا ومزاوه وا الله سوره فاتحه دریس او سورته اس بعد دو سرور مقاصد توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالاخر اولی ایسا مختص الله پوری دری میسا مشترک در میسا چې داغه تعلق عباد سره چ بندہ دووارای در پر عزتنا اهدینا صراط المستقیم ہدایت معنا دارنګه د صراط المستقیم معنا او مراد دا موږ ذکر کړه انا عمت علیہم د نعمت معنا او د منعوم علیہم نو مراد سو دا ذکر شو <تصفيق> غیر موضوع به علیهم دا یا ما سبقه نبادل یا ما سبقه دا پراسیفت موضوع معنی غذب نه دا غذب و سوران و نفسه تیزوال دوینی ګلنې نسبت د رب العزت ته وشي نو مراد د انتقام دا ان ذکر کړه او د موضوع فاعل ذکر نکړه مجهول اسم مفعول راړه را. د پار د تامیم چې تامیم وشي جاباني چې د رب العزت غوسه شو لري بیا یواز د الله نه دی بلکې ملائكو اذخل کوټور ته ایدادت معقول او یوه دې غزاب سو اسباب دي الله کا توزه سړسړیل راځي نو اسباب وي یا گرم تمیز نو کړي دې به دلہ نریدې لپاره یو سبب وو چې د تا سړه خراب شي وا د پال پره جنو کړي انو مرز زیات شو زخم یې تنور شو دا رنګه دو غضب د رب رضات نو سو اسباب او پوجبان رضاي سکارونه انسان کایو دا کارونو پو وجبان دی در رب العزت انسان بند رازی اغا معلومون غواری کم کارون علی چاگا سبب د غوصہ در رب العزت گردی اللہ جب موسا دی یو پاغی که چی سبب د غوصہ د رب العزت رازی سورت بقارا یو اش پیتمایتو گو رہی يُوشِكُهُمْ قَالَا الذي الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِذْ بِتُومِسْرَانَ فَإِنَّ عَلَكُمْ مَا صَنَعْتُمْ وَأُذْرِبَتْ عَلَيْكُمْ مُذْرَرَةٌ وَالْمَسْكَنُ وَبَأُوا نا شکرې دې نعمت در رب عزت دا وګ در بر عزت غوسه له ګور دعوت ورکول دي الله یو نعمت در باندې کړې نو دا نعمت در رب ناشکری موکو ورنه الله غضب بدر باندې راشي بني اسرائيل باندې الله نعمت کړو من سلواب راولې ګو د سیار نو دخې دې کار کې دو او وفرغوا دله عبادت به کو بیان د دین به کو خبره وا لیکن اغه نن نن نن سلوانه موږ له مات کې و ټماټر پیاز بغار دي نو د الله نعمتونه دي داوم د الله نعمتونه دي لیکن اغه نعمت